Speranța! Pista 15 Sub capitolul 2 14 august În exaltarea generală și căldura sufocantă, șase avioane moderne se pregăteau de decolare. Coloana maură care ataca Anestramadura venea de la Merida spre Medlen. Era o coloană motorizată, puternică, fără îndoială elita trupelor fasciste. Sembră noșimanien primiseră chiar atunci un telefon din partea direcției operațiilor. Franco-personal comanda coloana. Fără comandanți, fără arme, medicienii din Estramadura încercau să reziste. De la Medlân, Curelarul și Cârciumarul, Hangiul, muncitorii agricoli, câteva mii de oameni dintre cei mai năpăstuiți din Spania, plecau cu puștile lor de vânătoare împotriva puștilor mitraliere ale infanteriei Maure. Trei Duglasuri și trei avioane de luptă cu mai multe locuri, cu mitralire de tip 1913, ocupau un lățime jumătate din aerodrom. Niciun avion de vânătoare, toate în era. Sembrano, prietenul său Valiado, piloții de linie spanioli, Magnan, Sibirski, Dara, Carlici, Garde, Jem, Scali, câțiva noi, bătrânul Dugei și mecanicii din preașma hangarelor, cu basetul Raplati, toată aviația era pusă la bătaie. Jem cânta un cântec flamenco. Cele două triunghiuri ale aparatelor își lua războrul către sud-vest. Era răcoare în avioane, dar se vedea căldura la suprafața pământului, cum se vede aerul cald tremurând deasupra vetrelor. Ici și colo, printre spicele de grâu, apăreau pălările mari de paie ale unor țărani. Din munții din Toledo până la cei din Estramadura, coace de război, de la un capăt al orizontului la celălalt, pământul de culoarea secerișului își dormea somnul de după amiază, învăluit de liniște. Prin praful care se ridica în plin soare, metereze și costișe de dal păreau turtite. Dincolo, Badahoz, Merida, cucerită în de fascist, Medlein, invizibilă încă, puncte de rizori în imensitatea câmpiei care tremura. Pietrele deveniră mai numeroase. În sfârșit, ca pământul său stâncos, acoperișuri fără arbori, țigle vechi albite de soare, schelet berber pe pământuri africane. Badajoz, cu alcazarul său și arenele lui pustii. Piloții priveau hărțile, bombardierii vizoarele, mitraliorii, roțile mici ale punctelor de miră, care se învârteau cu maximă viteze în afara carlingei. Dedesubt, un vechi oraș spaniol mistuit de vreme, cu femeile sale brune înapoi a ferestrelor, cu măslinele și anan sonul puse la rece în cu apă de fântână, cu pianele la care copiii cântau cu un deget și cu pisicile sale jigărite pândind sunetul notelor pierzându-se unul după altul în arșiță. Și o asemenea senzație de uscăciune încât părea că țigle și pietre, casă și străzi, ar fi trebuit să crape și să se pulverizeze la prima bombă într-un vuiet puternic de oase și pietriși. Deasupra pieței, carlic și jem își fâlfâiră batistele, bombardirele spaniole aruncau fulare cu culorile republicii. Acum un oraș fascist. Observatorii recunoșteau tatul antic din Merida, ruinele, un oraș semănând cu Badajoz, asemănător întregii estramadure. În sfârșit, medlân. Pe ce drum soseau are coloana? Drumurile fără copaci erau galbene în soare, de o culoare ceva mai deschisă ca pământul și pustii cât vedeai cu ochii. Escadrila zbură deasupra unei piețe pătrate, medlân, și începuia să urce în direcția liniilor dușmane, dar și înspre soare. Soarele de ora cinci îi orbea pe toți. Drumul se zerea ca o panglică incandescentă. Cele două duglasuri din spatele lui Sembrano începură să-și micșoreze viteza, apoi să aliniară. Sosea coloana inamică. Dara, care tocmai trecuse primului pilot comenzile, privea cu tot trupul, pe jumătate a plecat în culoarul carlingii. În timpul războiului nu căutase decât o oarecare brigadă nemțească, de data aceasta căuta ceva împotriva căruia luptase de ani de zile sub atâtea forme, la primăria lui, în organizațiile mucitoriști înșghebate cu răbdare, desființate, reînființate. Fascismul. De la evenimentele din Rusia, Italia, China, Germania, aici, în această Spanie, speranța pe care Daraș o punea în lume de să se înfiripase, că fascismul ajunsese și aici, aproape sub avionul lui. Tot ce putea vedea erau avioanele alor săi, gata să-și schimbe linia de zbor. Ca să intre în șir, avionul în care se afla a lui Manian, primul dintre avioanele internaționale, coti. Șoseaua din fața lor, dreaptă pe o lungime de un kilometru, era presărată cu puncte roșii la intervale regulate. Avionul se înălță din nou, soarele apăru iarăși și Dara nu mai văzut decât un drum alb. Șoseaua coti apoi, soarele lunecă într-o parte. Punctele roșii apărură din nou. Prea mici pentru a fi mașini, cu o mișcare prea mecanică pentru a fi oameni. Și șoseaua se mișca. Deodată Dara pricepu. Și începând parcă să vadă cu gândul și nu cu ochii, deosebi formele. Șoseaua era plină de camioane cu prelate îngălbenite de praf. Punctele roșii erau capotele vopsite cu minium necamuflate. Până în nesfârșitul orizont învoluit într-o tăcere împăcată de țară, drumuri în jurul a trei orașe în formă de stea ca rumele unor gheare uriașe de păsări. Și printre cele trei drumuri nemișcate, acesta, fascismul pentru Dara, însemna drumul acesta care tremura. Pe ambele margini ale drumului explodara bombe. Erau bombe de 10 kg, o explozie roșie în vârf de lance și fum pe câmpie. După câte se părea, colona fascistă nu mergea mai repede, dar șoseaua tremura și mai tare. Camioanele și avioanele se îndreptau unele spre altele. Din cauza soarelui, dar nu vedea bombele căzând, dar le vedea explodând, ca acum, mereu pe câmp. Începea să-l doară din nou pansat. Știa că unul din douglas nu avea declanșator de bombe și bombarda prin gaură alergită a wc -urilor. Deodată o parte a drumului cremeni, Coloana se oprise. O bombă lovise un camion răsturnat de-a culmezișul drumului, dar Dara nu o văzuse. Ca un cap de vierme care și-ar continua singur drumul, crâmpeiul din fața coloanei, redusă la o treime, gonea spre Medlamp. Bombele continuau să cadă. Avionul lui Dara a ajunse deasupra acestui crâmpei. Pilotul secund nu vedea dedesubtul lui. Scali, bombardor al celui de-al treilea avion internațional, privea bombele apropiindu-se de drum. Foarte bine antrenat în armata italiană, în care până să fie emigrat, efectuase o perioadă de instrucție în fiecare an, regăsindu-și precizia în trei misiuni efectuate în Sierra, pilotat astăzi de Sibirski, vedea de 15 secunde, pe verticala drumului, bombele explodând din ce în ce mai aproape de camioane. Prea târziu pentru a ținti capul coloanei. Celelalte camioane încercau să treacă prin dreapta și stânga celui care se răsturnase de-a curmezișul drumului, cu siguranță desfundat. Văzute din avioane, camioanele păreau lipite de șosea ca muștele pe o hârtie cleioasă. De parcă scali, pentru că era într-un avion, s-ar fi așteptat să le vadă zburând sau luând o peste câmpie. Dar drumul era cu siguranță mărginit de taluzuri. Coloana care se vedea atât de deslușită din auri, încerca să se despartă pe ambele laturi ale camionului răsturnat, ca un râu pe ambele părți ale unei stânci. Scalii vedea limpe de punctele albe ale turbanelor maure. Se gândi la puștile de vânătoare ale bieților cetățeni din Medlen și când învălmășarea camioanelor ajunse în vizor, deschise dintr-o dată cele două lăs de bombe ușoare. Apoi se plecă peste trapă și așteptă sosirea bombelor la țintă. Nouă secunde de destin între oamenii aceștia și el. Două, trei... Imposibil să vadă prin trapă destul de departe, în spate. Printr-o gaură laterală, pe pământ, câțiva indivizi alergau cu mâinile în sus... Desigur, coborau un goană taluzul. 5, 6. Mitraliere în baterie trăgeau asupra avioanelor. 7, 8. Ce mai fugeau jos? 9. fuga încetase. Sub 20 de pete roșii ce explodară deodată. Avionul își continua drumul ca și cum toate acestea nu l-ar fi privit. Avionele se roteau pentru a ținti din nou drumul. Aluimanien se întorcea când explodaseră bombele lui Scali, încât Dara a văzut foarte limpe de fumul, risipindu-se deasupra unui talmeș balmeș de camioane cu labele în sus. În afară de clipa exploziei incandescente a bombelor, moartea nu părea să joace vreun rol în treaba asta. Nu vedea decât Pete Cachii, depărtându-se de drum în fugă, sub punctele albe ale turbanelor, furnici înspemântate cărându-și Cel care vedea cel mai bine era Sembrano. Primul dintre duglasuri se întorcea în spatele ultimului avion internațional, închizând cercul. El știa, cu totul altfel decât scali ce însemna lupta milițienilor din Estramadura, că ei nu puteau face nimic, că numai aviația îi putea ajuta. Trecea din nou deasupra drumului pentru ca bombardiorii, care păstraseră încă bombe ușoare, să mai poată distruge niște camioane. Motorizarea era primul element al forței fasciste. Trebuia însă, înainte de sosirea aviației inamice, să prindă din urmă capul coloanei care o ștersese spre Medlân. Câteva camioane mai explodară pe câmp cu roțile în sus. de îndată ce izgonite din drum nu mai erau cu fața la soare, luminare tregându se întindea în spatele lor umbre lunguiețe, astfel încât nu apăreau decât când erau distruse, după cum peștii morți, pescuiți cu dinamită, nu ies la suprafață decât când sunt loviți. Piloții avuseseră timpul să-și stabilească poziția deasupra drumului. Umbrele camioanelor distruse se întindeau acum în fața și în coada coloanei, ca niște bariere. Lui Franco îi vor trebui mai mult de cinci minute să descurce toate astea, se gândise în răsfrângându-și buza inferioară în afară. La rândul lui, gonii spre Medlân. Rămas pacifist în adâncul sufletului, el bombarda cu mai multă eficacitate decât orice pilot spaniol. Pentru a nu avea mustrări de conștiință, când bombarda singur, bombarda de la mică înălțime. Primeștia pe care o înfrunta, pe care se străduia să o înfrunte, Rezolva problemele etice. Era curajos din fire, ca Marcelino și ca atâta timizi. Sau camioanele se află în oraș, chipzoea el, și trebuie să le aruncăm pe toate în aer, sau camioanele sunt în afară și ca să nu fie masacrați medicienii, iarăși trebuie să aruncăm tracului totul în aer. Se îndrepta către Medlen cu 280 pe oră. Camioanele care formaseră capul colanei erau masate în umbra pieței. Nu îndrăsniseră să se resfire, orășelul fiind în mâinile inamicului. Sembrano coborî cât putu mai jos, urmat de alte cinci avioane. Soarele acoperea acum străzile de umbră. Totuși, de la 300 de metri, puteau fi ghicite culorile caselor, roșu-albastru, pal, verde deschis și formele camioanelor. Câteva erau ascunse în străzile din preajma pieței. Un Duglas venea către Sembrano în loc să-l urmeze. Pilotul pierduse cu siguranță șirul. Avioanele începură un prim rotocol tangent cu piața din Medlân. Sembrano își amintea de primul său bombardament, pe care îl efectuase cu Vargas, acum șeful operațiilor, și de muncitorii din Peniaroia, înconjurați de fașciști, care își întinsesele la ferestre și în curți, perderele, plăpumile, lucrurile lor cele mai frumoase, pentru aviatorii republicani. Bombele aruncate sclipiră într-o rază de soare, dispărură, își continuară drumul, independent ca torpilele. Flăcări mari, portocalii, începură să trosnească ca niște mine în piața învăluită de fum. Într-un mare vârtej, peste flacăra cea mai înaltă, țânjuie un fum alb în mijlocul fumului negru. Minuscula siluetă neagră a unui camion se răsuci în aer, se prăbuși în norul marmorat. Sembra nu așteptând să se dispească tot fumul, aruncă o privire în fața lui, văzut din nou duglasul care își pierduse șirul și alte două. Ori numai trei duglasuri erau angajate, inclusiv al său. Nu puteau fi trei în fața lui. O aparatul pentru a ordona formație de luptă. Îngrijorat de ceea ce se petrecea pe pământ, se uitase doar în trecăt. Nu erau Douglasuri, erau avioane Junkers. Era tocmai clipa în care Scalii socotea că aviația e o armă dezgustătoare. Dar când maurii fugeau, avea chef să plece. Și totuși până dacă o pisică să-i apară piața în vizor, îi rămâneau două bombe de 50 de kilograme. Nepăsător față de mitralierele de pe sol, se simțea în același timp judecător și asasin, mai scârbit de altfel de a se considera judecător decât asasin. Cele șase Junkers, trei în față, cele pe care le văzuse Sembrano și trei de desubt îl scutiră de introspecție. glasurile vor încerca să o ștergă. Cu mitraliera lor nenorocită de lângă pilot, nu putea fi vorba să angajeze lupta împotriva unor avioane germane cu câte trei posturi de mitraliori înarmați cu mitraliere moderne. Sembrano socotise dintotdeauna viteza de cel mai bun mijloc de apărare al avioanelor de bombardament. Într-adevăr, duc glasurile în plină viteză, o luară oblic în timp ce avioanele internaționale cu mai multe locuri atacau cele trei uncărste de dedesubt. Trei contra șase. Contra șase fără avioane de vânătoare, din fericire. Obiectivul fiind atins, nu mai era cazul să lupte, ci să se strecoare. Și Manning prefera să atace de jos în sus avioanele aflate la mică înălțime, care se vor profila pe cer, în timp ce avioanele sale camuflate ar fi aproape invizibile pe câmp la ora aceasta. Celelalte trei Junkers nu vor avea poate timp să se așeze în formație de luptă. Acceleră deci și el la maximum. Cei de dedesubt soseau ca niște submarine cu turela ca un pendul între apărătoarele de noroi ale terenului de aterizaj. Unul dintre ei mai vira însă și internaționalii vedeau deslușită antena de radio, iar în profil deasupra carlingii pe mitraliorul din spate. Garde în turela din față, cu un pușcoci în spate, aștepta. Prea departe, ca să fie auzit, arăta cu degetul avioanele Junkers și agita mâna stângă. Manien, lângă Dara, le vedea mărindu-se de parcă le-ar fi unflat cineva. Tot echipajul își dădu seama că un avion se poate prăbuși. Garde întoarse Turela. Cu un zgomot extraordinar de iute, toate mitralierele împroșcând Carlinga, avioanele se încrucișară. Internaționalii fuseseră atinși de foarte puține gluanțe ale mitralierelor inimice. Iunkerele rămâneau în urmă, unul dintre ele cobora totuși fără să se prăbușească. Deși distanța se mărea neîncetat, deodată vreo zece gloanțe străpunse răcar lângă avionului lui Magnin. Distanța se mări și mai mult. Sub focul mitralierelor din spate ale internaționalilor, cele cinci yunkări se întorceau spre liniile lor, al șaselea plutind deasupra câmpiei. Imediat după întoarcere, după telefonarea raportului, Magnin îl chemă pe garde. Se află în care a coborât aici, crezând cu cucerit. Cu atât mai bine. Spre surprinderea lui Magnin, îl aștepta un delegat al siguranței. Tovarășe Manien, spuse el după ce îi scodise cu privirea toate ungherele biroului alb. Șeful siguranței mă însărcinează să vă semnalez că trei dintre voluntarii dumneavoastră germani scos o hârtie din buzunar. Krefeld, Wurz și Schre Schreiner, da, Schreiner, sunt spion hitleriști. Eroare, avu Manien în chef să răspundă dar în asemenea cazuri crezi întotdeauna că e o eroare. Carlic îi semnalase că Krefeld fotografia mereu. Un spion ar fi făcut-o? Și Magnin fusese surprins auzindu-l într-o zi citind numele unuia din funcționarii biroului doi francez. Bine, Krefeld și... În ne treaba dumneavoastră. În ce privește pe Schreiner, totuși sunt foarte surprins. Vurț și Schreiner sunt comuniști cu vechime destul de mare, mi se pare. Și partidul lor răspunde de ei." Partidele sunt ca și oamenii, tovarăși Manian. Crede în prietenilor. Noi, noi credem în informații. Ce dorește șeful siguranței? Ca aceștia trei să nu mai pune piciorul pe un aerodrom. Și ce încă? Și își ia el răspunderea. Răsucindu-și mustățile, Manian închipzui. Cazul lui Schreiner e într-adevăr îngrozitor. Și, în sfârșit, da, ce mai? Îl cred nevinovat. Se poate face un supliment de anchetă? Ah, nu e cazul să bruscăm nimic. Șeful va telefona îndată, dar numai pentru a confirma calitatea mea. Dar de sosii, fără mica lui Pușcă, depusă la magazia de accesorii, cu părul tâns ca peria, lăsat spre frunte, privirea glumeață. Polițistul ieși. Părul lui, ca o perie lungă și pomeții, îi dădeau aerul unei pisici de jucărie pentru copii. Dar îndată ce zâmbea, dinții săi mici, îndepărtați unii de alții, dădeau o energie pătrunzătoare feței lui triunghiulare. Ce-ai căutat acolo înăuntru? Să te așezi pe locurile mitraliorilor? E bine să fii șmecher? Băgați de seamă, m-am mai dus pe acolo. Aveam însă impresia că era ceva ce nu înțelegeam. Înțelegeam prea bine, nu se chiar așa de prost pe cât credeam. Acum, după ce au tras asupra noastră, sunt sigur de descoperirea mea. Aparatul e aproape orb în față, de aceea nu ne-au atins la prima hărțuială și ne-au lovit mai târziu când ne aflam în spate. Aveam și eu aceeași impresie." Manian le studiase în revistele tehnice. Al treilea motor al lui uncărului, e în locul turele din față de la avioanele bimotoare cu mai multe locuri și Manian se îndoise că s-ar putea apăra botul unui avion cu un mitralior de turelă care trage între roți și cu un mitralior în spate. De aceea atacase unul contra doi. Spuneți, credeți că fuseseră cu motoarele în plin când o luaseră pe urma noastră? Desigur. Atunci că bine și mai bat joc de noi friții de doi ani. Cel puțin 30 de kilometri mai puțin decât noi, curablele noastre. asta e celebra flotila lui Göring. Stați, însă să vedeți. Mitralierele lor sunt deosebite de ale noastre spaniole, zău. Nu s-au oprit nicio singură dată, doar ascultam. Numai de s-ar hotărâ rușii sau tembelii noștri de compatrioți se ne trimită și nouă din astea. Maniem plecă la direcția operațiilor perplex. Voia mai întâi să treacă pe la spital. Bombardorul breton, indiferent și contractat, discuta cu vecinul său, un anarhist spaniol. Patul era acoperit de exemplare din lumanite și opere de curt lin. House se afla singur într-o cameră la un etaj mai sus, ceea ce nu prevestea nimic bun. în deschise ușa. Englezul îl salută cu pumnul ridicat zâmbind, dar ochii săi nu zâmbeau. Cum îți merge?" Nu știu. Nimeni nu știe engleza." Capitanul nu răspundea la întrebare, ci propriei sale obsesii. Nu știa dacă picioarele aveau sau nu să-i fie amputate. Cu mustățile fine, blonde, sub nasul ascuțit, părea un licean ascultător. Cât de întâmplător, de accidental, părea pumnul acesta ridicat. Adevărul nu le reprezentau oare mâinile acestea așezate cu minte pe cearșaf, chipul acesta pe care o mistris haos oarecare, într-o vilă de la țară, și-l imagina cu siguranță altfel, odihnindu-se între pernă și cearșaf, și mai era și celălalt adevăr, neștiu de mistress House, picioarele cu cinci guloanțe sub cearșaful întins cu grijă. Băiatul n-are nici 25 și de ani," se gândea Manie. Ce să spună? Cât de puțin reprezintă o idee în fața a două picioare ce trebuie amputate?" Va să că da," spuse Manie, răsucindu-și mustața. Ce-am uitat? Jos niște portocale." și. Infirmitatea îl emoționa mai mult ca moartea. Nu-i plăcea să mintă și nu știa ce să răspundă. Înainte de orice, voia să afle despre ce e vorba și se urcă la medicul șef. Nu, îi spuse acesta. Aviatorul englez a avut noroc. Oasele nu sunt atinse, nici vorba de amputație. Manen coboru scările în goană. Un clinchet de lingurițe umplea scara și răsuna în sufletul lui. Oasele nu sunt atinse, îi spuse înapoiindu-se în cameră. Uita se povestea cu portocalele. House îl salutase din nou cu pumnul. Nimeni la spital neștind de engleza, el se obișnuise cu gestul acesta, singura expresie a fraternității sale. Problema, amputația, nici vorbă. Zise Manien, bâlbăindu-se stingerit că traduce în engleză ceea ce medicul îi spusese în spaniolă. Cuprins de speranță și de tema unei minciuni amicale, House lăsă privirea în jos, își reluă controlul respirației și întrebă. Când voi putea merge? Mă duc să-l întreb pe medicul șef. Ăla va zice că idiot, se gândi Manien, în timp ce urca din nou treptele scărilor albe. Scuzați-mă, spuse medicului. Băiatul întreabă când va fi în stare să meargă și m-aș simți prost să-l mint. Peste două luni. Manien coboră din nou. Nici nu terminase de spus două luni, și un entuziasm de prizonier eliberat se înălță din pat, tainic, căci nimic nu-l exprima. House nu-și putea mișca picioarele. Mâinile se aflau pe pat, capul pe pernă. Numai degetele se încleșteau la extremitatea mâinilor nemișcate și mărul lui Adam, foarte vizibil, se ridica și cobora. Aceste gesturi ale unei bucurii fără margini erau gesturile fricii. La periferia Madridului, milițieni mai puțin agitau puștile în mașini mai puține, acoperite de mai puține lozinci. Către poarta Toledo, niște tineri făceau exerciții de marș. Manien se gândea la Franța. Până la războiul acesta, iuncărele constituiseră esențialul flotilei de bombardament germane. Erau avioane comerciale transformate și încrederea Europei în tehnica germană văzuse în ele o flotilă de război. Armamentul lor, excelent, nu era eficace și nu era în stare să urmărească douglas glasurile avioane comerciale americane. Desigur, erau mai bune decât diligențele cumpărate de manier pe toate piețele Europei dar n-ar fi rezistat nici contra tipurilor moderne franceze, nici contra aviației sovietice. Toate se vor schimba acum. Marile manevre sângeroase ale lumii începuseră. Timp de doi ani, Europa a dăduse înapoi în fața amenințării constante a unui război pe care, din punct de vedere tehnic, Hitler n-ar fi fost în stare să-l pornească.